Azt hiszem, hogy elég néhány sort is idéztem ahhoz, hogy mindenki tudja, hogy ki a mai vendégünk. Viszem a tutit, viszem a gagyit, viszem az otthonkában utcára tett nagyit, hogy van egy ország, ahol lakom, semmi ágán, lógó flakon. Tehát ma esti vendégünk Erdős Virág, akit szeretettel köszöntök, és akivel persze beszélgetünk politikai versekről, közszereplésről, prózáról, rájátszásról, zenéről, mesékről, hiszen több szövege zenével együtt mára már behigett. Tartsanak velünk, mindjárt visszajövünk erdős világgal. Én Marton vagyok. Tehát ma este vendégünk Erdős Virág, és a te irodalmi pályafutásod messze nem ott kezdődött, amiről talán a legtöbben téged ismernek. 93-ban prózákkal indultál, de leginkább a politikai versekről váltál ismerté a megzenésített versekről, és akkor rögtön kérdezem is, hogy te hogyan definiálnád azt a szöveget, hogy az egy politikai, közéleti vers mihez. Hát, épp most beszélgettünk valakivel erről, hogy hogy van ez a politika címszóval. És az ott van elásva az a bizonyos kutya, hogy más-mást értünk politikán, vagy hogy számunkra, hogy ezeknél az elhatárolódásoknál derül ki igazán, hogy az, az, amikor olyan nagy évvel elhatárolódnak az embertől, akkor, akkor tudatosul bennem, hogy akkor ez valami pejoratív dolog sokak szemében, hogy hogy ö, ezek ilyen politikainak minősített ö, írományok. Pedig, hogyha ez politikai, akkor én, én valami egész mást értek ö, politikán. Szerintem ezek a versek, ö, amiket ebbe a kalapba szoktak ö, sorolni, azok inkább egyszerűen csak a, a közös dolgainkkal foglalkozó versek. Tehát ez nem az a bizonyos politika, amitől a gyomrunk szokott kifordulni, nem is remélem, hogy Jó, ezek a versek nem... Ad... A közéleti verset, és azt gondolom, hát, hogy bizonyos... Mondanak minden, közé, közérzeti vers, közéleti, mindenféle ilyen átmeneti kategóriát próbáltak már bevezetni, hát ezek nem tudom, hogy mennyire működnek. Vagy az a baj, hogy azt gondoljuk, hogy a, a vers esetében ez valami extra dolog, vagy ez valami kuriózum, hogyha, mit tudom én, a ami bánaton kicsit is túl lóg a dolog, akkor az már... nem egy új találmány. Hát, hát igen, azt gondolom, hogy ez is... nagyon régi, ez létezett a 70-es években, csak nem így hívták. Hát igen, meg azért volt egy Adim, de... meg volt egy Petőfi Ándor, meg volt egy Oosvatilla, úgyhogy azért vannak ennek mellesleg hagyományai. Hát, um... Miközben értem is, hogy mit ö, értünk, vagy mit értenek ezen a közéleti versenyen, és ott is lóg egy kicsit a levegőben, mert kemény zsófitól kezdve a szlemnek egy bizonyossága valami nagyon hasonlót csinál, de mégsem ugyanazt, mint te, Tehát mi a ti különbözőségetek? Hú, hát ezt nem hiszem, hogy nekem lenne feladatom ezeket így felfejtegetni ezeket a Mely rétegek, ez mindenféle különbözőségeket. Nem tudom, egy kicsit így bele is fáradtam ebbe, hogy én ezzel most itt haddakozzak, és így védjem magamat. De én... védeni kell magadat? Hát Vagy le, arra jutottam, hogy akkor én inkább nem, nem védekeznék, és nem haddakozzék tovább, hanem én ezt, ezt csak úgy jön a szívemből, mint a virága, hogy nyílik a réten, úgy, és akkor... <há> akkor mindenki rakosgassa a fejébe oda, hova ö, szeretné. Szerintem egyébként ez nem, szóval most már azért kialakult ehte politikai költészet is. Ö, szerintem nem tudom, például van -e a Király Gábor nevezető ö, illető, aki például most megjelentetett egy könyvet. Azt szerint, azok szerintem politikai verse Hozzá képest Az én verseim szerintem nem, szóval én nem konkrét dolgok nem tudom, konkrét politikai szereplőkkel foglalkozom, hanem olyan dolgokkal, ami emberi dolgok és az egymáshoz való viszonyunknak a kérdéseit feszegetik. Hogyha ez nem tartozik bele a, a klasszikus értelemövet költészetbe, akkor, akkor sajnálom ezt tudom mondani. Lehet, hogy csak ott van az a picike, hogy te kiállsz színpadra, mondod ezeket, megjelentél arccal, névvel, verssel két tüntetésen, is tehát ettől csúszhatott meg az a kategória, amire te azt mondod, hogy védekeznem kell. Hát nem tudom, csak akkor meg azt gondolom, hogy az, az, az szintén egy problémás dolog, hogyha az ember, be, ember így el tudja magában választani, hogy akkor most eddig vagyok ember, innentől meg már költő, és akkor és akkor emberként muszáj felvállalnom dolgokat, mert a, valami azt sugja, hogy muszáj. De költőként én nem teszem meg, mert a költőnek ezem a dolga. Szóval én, én azt remélem, hogy azonos vagyok magammal, Tehát, hogyha valami azért, azért is írok, amiért az, az, az szorosan összefügg, tehát azt, azt írom meg, ami emberileg engem foglalkoztat. Tehát akkor, hogyha emberileg azt érzem, hogy muszáj egy dolog miatt dolgét kiállni, akkor akkor azon a színpadon egy verset fog felolvasni, mert úgy mellesleg meg ez a foglalkozásom, és ilyen ezzel a csatornán tudom elmondani azt, amit fontosnak tartok, úgyhogy ez, ez igyegységben van bennem, ezért soha az életemben nem éreztem ezt egy problémának, addig, ameddig rá nem ébreztettek, hogy de bizony, ez egy furcsaság. Visszatérünk, most egy kicsit könnyítsünk Bexoltán a Trabant nő utolsó dalasszerelemről. <tos> tágas és buja a beltér, tágas és buja a beltér, tágas és buja beltér. és belté, minden más típustól elté, küllemre kevés Köszönöm! Mm -hmm. mm -hmm. Erdős virág a vendégünk, pillanatok múlva visszatérünk a zenéhez és a szöveghez, hiszen a Trabant fejénő utolsó dal a szerelemről, szövegének szerzője is Erdősvirág, de az előző gondolatot egy pillanatra még, hogy nem maradjon le záratlan, hogy azt éreztem, miközben nem akartam ekszkalálni ekkora nagy indulatokat, hogy borzasztó nagy indulatot váltott ki belőled az előző, vagy hogy, hogy ez problémát okoz árt, a lírának, ártaköltészetnek ez a fajta, úgymond, közéletiség? Hát sokak szerint igen. Egyébként ez már leülepedett indulat, úgyhogy ezt nem tagadom, hogy ez így meg, meg is viseli az embert, amikor így rakosgatják, és mindenféle címkével ragaszgatják tele. De hogy magának a... Igen, de sok sokan ezzel ettől féltenek, hogy, vagy féltik az hasonló típusú verseket írókat, hogy akkor ez... Ez ö, ö, olyan elvárásoknak tesz eleget, aminek aztán folyamatosan eleget kell tudni tenni, és hogy ez, ez ö, rossz hatása lehet a magára a költészetre. És ezt én is érzem, hogy ö, én szeretnék, éppen ezért nem akarok azonosulni azokkal a címkékkel, amiket így rám ragasztanak. Hogy én, én szeretném a saját magam útját járni, és ö, nem ígérni semmit, tehát ez, ezek az versek jövőre nem írkének semmit senkinek, hogy én most akkor életem végig ilyen jellegű verseket fogok írni. Én, de ez, az, azt gondolom, hogy ez is az azonosság lehet -e erre a garancia, hogyha az ember azt gondolja, hogy én, én nekem semmiféle külső mércém nincsen, csak az a bizonyos belső, akkor, akkor ez nem is olyan nehéz dolog. Miközben az Gondolom, hogy van neked egy olyan látásmódod, vagy van egy olyan látásod a világról, amiben beletartoznak ezek a versek, és ezek nem lógnak ki abból a költészetből és abból a prózából, amit te művelsz. És pont a Trabant-fejű nő, amiből hallottunk egy megzenésített részletet, az is ennek a hihetetlen iróniának, a csipetnyi örkény perceseknek egy nagyon finom egyvelege, de úgy is jellemezted ezeket a szövegeket, hogy ezek defektes mondatok, és van egyfajta ilyen leépítés ezeknek. Mi az, hogy defektes mondat? Ó, ez szerintem egy olyan interjúban uh -huh. hangozhatott el, ahol a, a költői hagyományokra kérdeztek rá, tehát, hogy miért jelenik meg ennyi uh, idézet, meg ilyen, ilyen rontott idézet. És akkor... Uh, beszéltünk talán erről, hogy, hogy a mi, mi, mi világunkban, vagy mi költői világunkban már csak így romjaiban vannak jelen ezek a nagy költői hagyományok, és igazából mi még csak ott tartunk, hogy hát én, hogy ezekből a romokból próbálom meg, próbálok valamit, de hogy ezek még nagyon jelen vannak, tehát mindig be Kúszik, mászik egy <gül> József Attila sor, vagy egy parti nagy köledő. idézett semmi flakon. Igen, igen, igen. Uh -huh. De szinte a 20. század palettája ott van a te picik is mondatokban, mondatok, van kicsik gondolatok van ebből a kötetből a Kosztolányi, a József Attila, az I és az Adi egy nagyon izgalmas reflektálás egy-egy sorral, hogy miért azokat húzott ki, hogy mit jelentenek neked ők, és ezt kérdezem, mm -hmm. és hogy, hogy hogyan áll össze ezekből a pici sorokból egyfajta pantanya azoknak, akiket te tisztelt, szeretsz, használsz? Hát összeáll, hogy összeáll, ha egyáltalán összeáll, ez is kérdés, hogy lehet-e romokból építkezni, és hogy hogy, hogy, hogy van ez, Hát nyilván az, az kiderül, hogy vannak fontos személyek, de az is kiderül, hogy, hogy ez már egy, nem, egy, nem egy tovább éltethető hagyomány, hanem, hanem valami... Szóval ez furcsa dolog, hogyha ezt most az egészre próbáljuk meg vonatkoztatni, hogy mennyire egy ilyen pusztulás utáni táj ez, mennyire egy ilyen törmelékes ilyen világvége utáni táj, amiben itt mozgunk. De hát valószínűleg ez az, az, az hogy mindig nem uh, mehetjük magunknak hogy hogy, -e, hogy itt még nem Igazából még nem kezdődött el az az új. Szóval még mindig a, a, a le, lebontásnak az a szakaszában, mindig, még mindig rongáljuk magunkat, vagy pusztítjuk magunkat, még mindig ebben a, ennek a végtelenek tűnő önpusztításnak a folyamatában vagyunk, és valahogy hiába próbáljuk azt a lendületet elkapni, amivel valami újba és valami igazán reménykel többen bele lehetne fogni, ez még mindig nem, nem jött össze. De egy kánonváltásról is, vagy egy kánon hangsúlyváltásról is? Hát lehet, az is lehet, hogy ö, ö, nekünk még annyira nagy súlyal lehezédik ránk még annak a, annak a bizonyos költői hagyománynak is a a súlya, ami mit tudom nyugat, meg a, meg mondjuk József Attila költészete, hogy ebből azért nem is könnyű szól, igazán nem hibáztattam, a nyomagunkat, hogy még annyira nem bírunk kikeveredni ezekből a bizonyos köpönyegekből. De azért azt, azt azért érzékelni lehet, hogy na, az egész fiatal mostani költőknél azért ez már nincs, Tehát ők... De furcsa, mert ott viszont ott ott érezni, hogy, hogy mintha ezektől mentesek, mentesek lennének ettől a tehertől. Ez nem azt jel, ez nem párosul azzal a bizonyos lendülettel, amit az ember érezhet, mit tudom én, egy elszabadult léghajó, aki most akkor minden kötelékétől és terhétől megszabadul. Ezek ilyen. Hogyha a legújabb költőkre gondolunk, akkor nem. nem a lendület és nem a nem tudom, életerő jut az emberhez, ez olyan furcsa, hanem olyan. Ezek, akiket az új komolyság költői. Ez nagyon izgalmas, hogy adta meg a nálad fiatalabb generáció, de most megszakítalak még egy mondat. Kollár Clemens László által szerzett szöveg megzenésített változata. Visszajövünk. Horsodban és fehérben, a kólában, a kenyérben, a zólagban, a tévében, a gyávanyulakévében, a rádodálló kocsiban, az eldőnyöget bocsiban, a visszajátszott bakiban, a csózárakent kakiban, az aluljárók rendjében, a pénzbozgások trendjében, a foghiányos fogsorban, a bocsánatos offsorban. Az inkriminált szavakban, a privatizált tavakban, a bűnben és a bírában, a kortás magyar lírában, a sok kis undok alakban, a legsivárabb barakban, a csendben és a zajban is, még itt ebben a dalban is. A legjobb magyar márkában, a gyereknek a zárkában, a könyörtelen logikában, ifjabb robikában. Ezeknek a vérében, a garázdasság tényében, a tejben, mézben, mannában, az összes édesannában, a puszta földre vetett ágyban, csak az Isten tudja hányban, rendszerint a déliben éjszakázó néniben, a békés boldog családban, a kihűléses halában, a füllos fűtött garázsban. Az egész baszolt bagásban. Tehát Kollár Klemens László még egy mondatát hallottuk, és az nagyon fontos, hogy szinte kívánkozik sok-sok szöveget, hogy az meglegyen zenésítő, és van nektek egy rájátszás nevű projektetek, nem tudok rá jobb szót, amiben rengeteg zenész van, Beg Zoltán, Kardos Horváth, aztán vannak ö, kortárs szövegírók, Karafiate, Grecsó és még sokan mások. Beszéljünk, hogy mi is ez a rájátszás, ami két éve elég sok fellépésetek volt. Hát ez jó szó, ez a projekt szerintem, mert tényleg nehéz meghatározni, hogy most igazából micsoda, vagy igazából koncertekben realizálódik ez a dolog ami mögött persze mindenféle munka van, ami abból áll, hogy uh, eredetileg arra lett kitalálva, hogy meglévő slágerekre, tehát ezeknek a jó kis alternatívnak számító uh, zenekaroknak a meglévő slágereire írunk új szövegeket, illetve ők megzenésítik a mi verseinket, aztán most a mindenféle felállás kialakult, de minden esetre ezzel a hívószóval nagyon sok szám született most már, amivel koncerteken lépünk fel, tehát rájátszás koncertek vannak, ami, amiken ezek. Most már egy, egy, egy egész kis repertoár összeállt, ami, ami lassan mindig, mindig bővül egy-egy plusz számmal, és időnként, mert időnként megjelennek lemezeket, hát egy lemez már megjelent, de telve van véve egy következő. Úgyhogy ez a rájátszás. Mit szeretném még tudni? Ahhoz, hogy akkor most olvas egy szöveget, amit hoztál magaddal. Oké, okay, de ez most akkor teljesen úgy nyúltak mert ez meg most semmi köze az ég a világon a rájátszáshoz, és még igazából az én eddigi verseimhez se versei igazán. Én Én van, jó. Nek az a címe: Magyar táj. Kisömék, szélincikkek és csulák, kupakmező a boldog viradatban, Golgot a mélyén, Szezgyár utca 6 hangoskodók és megborult kukák. Két ablak közt romló sónkák hegye hűl, benn bőg a bőgő, papa-mama lázban, kríziskoncert a közösségi házban, lenne a fal tövében egy vénkácsa ül. Megrebben a szárnya, ha kinyit a bolt elröpül a gondja bármekkora volt, fura kis firkákat csapdos a szél, megveszi, viszi, kinyitja, kiszopja, ajkán ragyog a búbánat iszapja, armandó hülye, na bum, Jézus él.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 Viszem a kelet-német származásom a cím, ezernyi véglet, közül a köztest. Viszem a csokonai vitt, ez mi mihály összeest. Ott ez az ágyam, ahova fekszem, elviszem a avokának egy-két régi exem. Viszem a barnát, viszem a szögét, viszem a felhalmozott kapcsolati tükét. Ezt is elviszem magammal, viszem magammal, ha lehet, ezt is elviszem magammal. Viszem a tutit. Viszem a ganyit, viszem az otthonkában a nagyit Ez némán, a évet, elviszem magamal a szentedrei évet Viszem a bölcsit, viszem a temető, viszem a csokoládi, bőrös szeretőt Kicsit a nyarat, kicsit a telet, viszem a mindöröké, mozga, Ezt is elviszem magammal, viszem magammal, ezt is elviszem magammal a titkát, tanjuk a aranyát, elviszem magammal a mecskát, meg a paranyát, viszem a parcsit, viszem a karcsit, elviszem kenesítőn kezdte így a palcsit, viszek egy búval, bevettet földet, viszem a pirosat, a fehérat, a zöldet, elviszem ezt is, elviszem azt is, viszem a jófiú, de elviszem a part is. Ezt is elviszem magammal, elviszem magammal, ezt is elviszem magammal, elviszem magammal,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 a gyerekben álmád, hiszek egy csantig, lelakott tested, viszont az nem kérdés, hogy új a helyet pesten. Hiszek egy szívet, hiszek egy vályat, hiszek egy kívülbelül belül tájad, na már hogy úgy van, ahogy lesz sejtje, hiszek egy lassú burjánzásnak így úgy sejten. Hiszek egy csúnyát, ne szokott mesél, hiszem a legesleges legutolsó esély, mit tudja lesz-e, múgy jutni időm, a Dunapattól levetet a cifőt. Itt látom is, nem hiszem lazát, Donne chiar da buono hoza, chi ma a so la pure, ti seghet vindigo ida permo curer, ti siam seva da buono, mi A belső közlés mai vendég erdős virág, és szerintem ez az a dal, az ezt is elviszem magammal, amit iszonyú sokan dúdolnak, sláger lett. Ez jót tesz a versnek, tudják, hogy te vagy érdektelen? Ja, hát ez teljesen érdektelen nyilván. Hogy... <gül> tudják, hogy én vagyok, hogy vagy nem tudják, az a lényeg. Persze, ez tök jó dolog, ha az ember megmarad legalább az emberek. Nem tudom, így agyában, vagy nem tudom, ez teljesen mindegy, hogy ez alá van-e írva. Beszéltünk a szövegeidről, miközben kap egy ilyen, úgymond, könnyed dallamot. meg ahogy te olvasod annak, van egy ilyen nagyon édes felütése, miközben a szövegek nagyon erősen szociális érzékenységről beszélnek. Mm -hmm. Tehát azért a középpontban mindig az a Rengeteg érzékenység áll, legyen az egy hajléktalan, legyen az a női érzékenység, legyen az egy városi érzékenység. Tehát hogy ez az érzékenység, ami a korai írásaidban is ott van, ez az a te fő mondjuk készjegyet, hogy fontos, hogy lásd ezt az érzékenységet, megírjad. Jó, hát ez most megint ez, ez, ez is olyan, hogy ami, az ember addig természetesnek gondolja, még nem szembesítik vele, hogy hát te pedig szociálisan érzékeny, vagy és akkor az ember azt gondolta odáig, hogy ez akkora ez a dolgom, vagy hogy ez, ez, ez az író, aki mondjuk érzékeny, és akkor, de hát akkor ezek szerint ez valami kuriózum. Ah, nem, hát mindenről lehet nem kuriózum, de azt gondolom, hogy annak van valami háttere, hogy az ember ah, mire hát, lesz fogékony. Ah tudom, hogy ez biztos ezer oka van, hogy miért. De érdekes a kérdést hogy, hogy miért nem? Vagy, hogy... nem. Azért mondtam az első írásaidat is, hiszen az is egy érzékenység. Az első könyved, ami megjelent 93-ban, ez a Belső Udvarok, is Péter csinálta hozzá a fotókat. Ez még csak udvarok volt, ezt jött a bocsánat, Belső Udvarok. Igen. És aztán jött egy másik, a Belső mm -hmm. Udvarok. De hogy ahhoz is, annak is volt egy városi érzékenység, ahogy te láttad a képeken keresztül. Hát, hát azért az nem kéne ezt a, az a, érzékenységet? Hát akkor úgy látjuk, akkor megtalálta a feladat, nekem való, mert ugye ez egy feladat volt, ott meg volt a, a penzum, hogy nekem most bizonyos korni fotókhoz, belső udvarokról készített fotókhoz kellett írnom szövegeket, úgyhogy ez. Hát nem csak teljesítettem a házi feladatomat. De, de hát nyilván abszolút én szoktam ilyen szemmel nézegetni a, a, a, azután a következő egy-két kötetemet, amit e, még fontosabban találok a magam életében a, a, a lenni jó és a másmilyen mesék, amiben abszolút ugyanez a vonal, úgyhogy ez nem, nem egy új szerzemény a részemről, vagy nem nem felültem egy nem tudom milyen hullámnak, vagy divat hullámnak. Nem, sőt, ugyanazok a szövegek, bocsánat, csak egyszer a prózából, ami nem is biztos, hogy első pillanattól is az a fajta próza volt, egyszer csak valahogy szűkült versé, vagy kérdezem, mm -hmm. hogy hogy lett ebből vers, ami ott volt különben a prózai szövegben is. Mm -hmm. Hát ö, erre is ö, próbálok mindenféle ideológiát kidolgozni magam számára, hogy hogy van ez, hogy azt gondolom, hogy ez az új helyzet, ez egy másfajta megszólalási módot hívott elő, tehát amiben sokkal fontosabb a hatás, meg a közvetlen kapcsolat, meg valamiféle felszólító mód talán az is fontos, hogy az, az a fajta irónia, meg talán cinizmusig menő irónia, ami ilyen, szinte ilyen kötelező jellemzője volt az én generációmnak talán, az, az, az, az a mostani szövegekben oltatlanul ki, ki kellett, hogy kerüljön, mert hogy mit, ez, ezek most már ilyen véremenő menő helyzetek, amiben most vagyunk, és amiről ezek a szövegek szólnak, tehát itt az ember már nem engedheti meg magának úgymond, hogy ironizálgasson a más bőrére, vagy kárára. Úgyhogy ez például talán egy új elem, vagy ebben is más, mint az eddigiek. De én azt gondolom, hogy hogy ezt a helyzet hozta elő, ezt a fajta egyszerűséget, ezt a fajta közérthetőséget, amit sokszor a szememre is vetnek. És akkor hoztál magaddal még egy szöveget, a Pesti mesét, amit megkérek, hogy olvas fel, és utána rögtön szalókiági négyes hatosát hallgatjuk. Hát igen, ez, ez most a legutóbb egy gyerekverskötet jelent meg, és szalókiági és is abból zenésített meg egy verset, ez pedig a Pesti Meső című gyerekves. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy bolygó. Körbe-körbe forgott folyton, folyvás, mint a forgó. Forgott némán, mint egy őrült jégkor is a kűrben. Forgott bátran, mint a labda. Kint a hideg, lény nem lakta űrben. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ország. Szerették a lakói, mint madarak a morzsát. Egy nap aztán kedvet kaptak, közepébe fészket raktak, nem ültek ott hiába, fütyültek a világra. Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy város. Nyáron kicsit büdi volt, de télen viszont sáros. Lehetett ott jönni-menni, szalvétából fánkot tenni, nem törődni semmi mással, csak az időváltozással. Érdeklődni merre mi van, lődörögni kapucniban, bámészkodni, aztán bután, szaladni a troli után. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember. Sok baja volt, de a -e szerelemmel nem is búsult, ha már egyszer megtalálta párját, tetejébe pont a világ legeslegszebb lányát, kisétált a nagykörútra, leintett egy taxit, azzal aztán épp időben elérték a lagzit. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy este hogy mi történt, honnan tudjam a csuda eleste. Lényeg az, hogy másnap reggel felderült az ég is. Itt valami készül, ebből rögtön tudtam én is. Máshogyan kelt fel a nap is. ugra még a pap is. Egy kis kutya nagyot mordult, ami rossz volt, jóra fordult. DM nyílt a rosszman helyén, tulipán a rózsák terén, és még egy év se telt bele. Háromnegyed 4 fele megtörtént a nagy csoda. Született egy kis baba, és... Azóta mit csinál? Éjjel-nappal csikál, Napról-napra nődögél, vagy a strandon üldögél? Bőgőzik a bababálom, csúzdázik a klauzálon, bringázik a ligetben, kést forgat a szívemben, szaladgál a hősök terén, elbújik a túlsó felén, idegennel katerkázik pocsolyában hajókázik, Terefoltos Jackiben, cirkuszol a mekiben, s mint akinek nincs jobb dolga, felgyors liptezik a holdba, s még onnan vág arcokat, francokat, szépen csendben fülelve, itt csücsül az ölembe, sóhajtása zene, lecsukódik láma szeme, s ha majd elmennek a buszok, hallani ha, ahogy szuszog, nem titok a nevese, róla szólt ez a mese. Akármilyen büdös sáros, mégiscsak jó hely a város. Nem kell ide-oda futni, bárhová el lehet jutni. Kész kaland az életed, ha nálad van a bérleted. Aha, aha, aha, aha, aha. Akinek bejön a retró, tessék, annak ott a metró. Aki inkább tiritoli, arra vár a teli troli. sőt aki nem győzi szusszal, utazhat felőlem busszal, ám de aki vakmerő és vidámságra hajlamos, annak jobban megfelel a négyes hatos villamos, Uralátvány. Állunk egymás hegyén hátán Tolakodni nem ér Vili Tele van velünk a Vili Egy pár okos butasok Ilyenek az utasok Aha, aha, aha, aha, aha, aha. Vannak köztük egész tinkák Jobb is odém, menni inkább Szenvedélyes könyökölők Puccosak és viccesek. Mondjuk azok viccesek. Ellenőrök. Áruhások. Komplett mobilmániások. Drogerek meg prókerek. Ránézésre jó feje. Adakozók, nehéz szívvel adakozók, Ülőhelyért reklamálók, Pont az ajtó elé állók. Ez a világ során borong, Az a feci dogán sorong. Isisek, meg kimisek, Mindenféle dilisek. Egy baj van csak, az az ábra, Sokkal jobb őve, mint állva. Téblábolunk ide-oda, Hú, Hova? Folyton ezen fő a fejünk. Ezt a mázit, ott a helyünk! Le is ülünk szépen csendbe. Vagy a háttal, én meg szembe. Szaladnak a fasorok Én meg persze sasolok S ha tudnátok, miket látok Tátva maradna a szátok Látok ezer tarka képet Ódépét, meg Prima péket Látok bioboltot, százat Meg egy nagyon öreg házat nekit is, meg Burger Kinget Pultosd, kitekinget lenne egy óriás nagy plakátot, Lenne egy alvó nagy kabátot, stop táblához kötött tacskót, Lábra kapott nejlon zacskót, Látok szépet is, meg rondát, Lehagytuk simán a hondát. Hogyha kérdi bárki, nos, Nincs jobb, mint a villamos. Csak nagyon pici idő van a beszélgetésre, próbálok mindent bele tuszkolni. Mm -hmm. Az egyik az, hogy ugye ez a 4-es, 6 volt, és előtte felolvastad a Pesti meséket, de van egy olyan, hogy másmilyen mesék, és lehet, hogy tévúton járok, de azt gondolom, hogy mesék és mesék között nálad nagy-nagy különbségek vannak, hogy sokszor használod a díszletét a meséknek, meg a figuráit behozod, de valahogy mégsem mese, mm -hmm. vagy csak úgy, de ezt te mondal, hogy hogy van, hogy ott vannak a díszletei, de hogy mitől mese, meg mitől nem mese? Hát erre ezt szoktam mondani, hogy nekem mindig az, az jó, hogyha van egy ilyen mindnyájunk fejében létező szerkezet, amit, amin keresztül meg lehet mutatni az én saját verziómat. Tehát pontról pontra lehet mondani, hogy ez is ez, ezt én hogy látom, és hogy variálom, és hogy fordítom ki önmagából azt a meglévő szerkezetet, Mesek, és úgy tudom magamat meg. Megmutat... Egy kapaszkodó, vagy egy jó szerkezet, vagy egy jó forma ahhoz, hogy a paperbe mondjuk a 2014-es gondolatainkat. Hát igen, egy, egy szerkezet, nem tudok ennél jobb mondat mondani, vagy egy, egy létező struktúra, amit meg szeretünk is, milyenk. öröktől fogva való valamilyen értelemben minden mese, és akkor ezt kifordítani úgy, hogy abban az, az, az saját képemre formáljam, így tudom igazán megmutatni magamat, um, az nyilván egy más fajta személyiség, aki, aki egy világot tud teremteni. Én, én, én egy meglévő világhoz tudok visszanyúlni. De nagyon hasonlít azokhoz a versekhez, amit írsz. Tehát azok, amiket mondjuk nem gyerek meseként, meg gyerekverseként apostrofálsz, azok a mesék azért nagyon azonosak a te verseiddel. Tehát, hogy rengeteg a közös száll uh -huh. benne tehát lehet ez a világot különböző formában. Különböző valóság esete. Hát igen, nem tudom magamon kívül másból építkezni, úgyhogy. É, meg hogy a pesti másik, hogy van egy, ha már az érzékenységről beszéltünk, egy ilyen város érzékenységet, hogy az a város, ahol élsz, meg vannak fontos kerületek, meg hogy ennek a uh, városnak uh, uh, a uh, szaglása, ízlelése, tapintása mint téma. Ez, ez így jó is, hogy mondod, mert hogy ez így kicsit meg is erősít abban, amilyen ami konklúzióram sok mindenféle útkeresés után kicsit szomorúan jutottam, hogy én igazából Akár, hogy erőlködöm, nem fogok tudni már új világokat fe fedezni magam számára és megmutatni, holott azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy nem tudom megmutatni azt, hogy most 2014 Magyarországen hogy élnek emberek, mennyire lehetetlen körülmények között élnek adott esetben egy kis falvakban. Mondjuk Bódvalenkel volt nekem egy ilyen kaland, amivel kapcsolatban azt gondoltam, hogy majd mindenféle utak vezetnek még ezen keresztül vagy a felé vagy. Minden ott nekem helyem van, de hát rá kell rájönnöm, hogy nem menthetetlenül pesti vagyok, és akkor viszont akkor viszont ebből kell gazdálkodni. És mostanában már ez, ebben a közekben gondolkodom, és azt is gondolom, hogy ez. Ebből azért ezen keresztül nagyon sok mindent meg lehet, uh, meg lehet mutatni. Úgyhogy például az a vers, amit felolvastam, ez a magyar táj, ami szintén egy egy a ez Gyula a magyar táj magyar, magyar tán, esettel, igen. Uh, erre volt egy próbálkozás, most van még, hogyha ezt elárulhatom, lehet, ez egy rossz stratégia elárulni, ezen bennek a, a leg, legújabb terveid, de most például, Felmerült bennem, hogy ez a, ez a mostani szociális temetés koncepció ez olyan örületesen bor és rettenett el. a de két mondatot hogyha valaki nem tudja, hogy mi ez. Hát most um, eredetileg már 2011 januárjától lett volna bevezetve ez a dolog, most tolódott, most januártól, 15 januáriától vezetik be ezt a rendszert, hogy a szociális temetés nem azt jelenti, hogy akinek nincs pénze, aznak a halottját ugye eltemeti az és állam, el a hanem az el, Tehát... hát a helyet adja, kijelölnek az új köztemetőben egy, egy területet, ahol aztán a, a családtagok gyakorlatilag ők maguk ki a sírt, és ők maguk végzik el azokat a teendőket, amit idáig a, a az állam elfogadva azt, hogy valakinek erre nincsen pénze felvállalt. Most már nem vállal bőle, semmi. És az És miért a te ütleted, mert így került szóba? Hát, ö, egyszerűen ez, hogy ez, ez a történet, ami most, ö, most realizálódik gyakorlatilag ez az egész, most kezdik kijelölni ezt a részt, most kezdik, nem tudom, rekultíválni, vagy nem tudom, mit csinálnak, azzal a területtel eltüntetik az ott lévő csontokat, és akkor most helyet csinálnak a régi szegények csontjai helyén az új szegények csontjainak, és aztán, hogy ezt ez, ez, ez, hogy lehet végig, végig lehet egyáltalán vinni, és aztán ebbel milyen emberi történetek bontakoznak majd ki, illetve a, a városnak az a területe, tehát az új köztemető magában önmagában nyilván minden temető egy különös új, új hát különös világ, és koroda kiköltözni adott esetben néhány hónapra az új köznemető megfelelő árkába, és, és akkor ezt így, így valahogy itt, itt ebből. És gyakorlatilag ennek a történetnek aztán minden porcikája olyan szimbolikus, és nyilván önmagában az, hogy, hogy most akkor 2014-ben a temetés, egy temetőt találni meg annak a, annak a közegnek, amiről írunk, az az akkor én azt gondoltam, hogy ez egy, ez egy jó, nekem való feladat, úgyhogy most ebben utazom sajnos téma mindig adódik, érzékenység uh -huh. megvan, az irónia talán még élesebb lett, vagy látom, hogy élesződik. Tehát igen, de hát a móda, hogy írunk, az, az, az változik. Tehát az, amit most beszélünk, az úgymond politikai versek, ezek a, ez a fajta direkt megszólalási mód, ez, ez lehet, hogy át kell, hogy menjen. Éppen azért, mert hogy be kell rendezkednünk egy hosszabb <gül> szomorú időszakra, ezért nyilván meg kell találni egy, egy másfajta megszólalási mód amit talán nem lesz annyira direkt, de csak a saját végnapjainkról fog szólni. Azt hiszem, hogy ez a búcsú zene, amivel el is köszönünk, majd a pápá nyugodj békében szinte simulni fog, megint Konár Clevenc <gül> László megzenésítésében, a hangmester Józsa Péter a szerkesztő Pályi Márk nevében is nagyon megköszönöm figyelmüket a jövő héten. Vári György várja a vendége. Kovács András Ferenc az az. Kaff lesz. Én további szép estét kívánok. Martonévát hallották. Legyél fiú, legyél kislány, legyél te is névalistán, Aludj sokat, büfisz nagyot, bizsek egy ögy, mint a nagyok, ne szekád adadosodat, ne a felusodat. Ne vi Jó mellé vigyessz Bibét, Melléknévből alkossigét. Ne blazírozd durvábszerre, Kattanj rá a sajtburgerre. Csináld szépen, amit mondod, Ne se össze a combot. Hozd a formát, me, don't stay in couple I miss Jej na te ursato już vardo Feküdt szépen kiterítve.